الحمد لله الحمد لله الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُدْمَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَلَ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد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 الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زمائی ذاتمندو مسلمانانو موحدین ورونو اومیندو خیندو د شورونا تر دې پورې ستاسو دا قربانی کول او دا د لا کتاب لوخ ور کول یقیني خبره دا چې دا ده یو دا داد دا مستحق دی او الله رب العزت ستاسو د ټول د پاره او سر زبنګ دنیا او آخرت کې پکار راولي زمادي رونو مولانا فضل سبحان صاحب و مولانا خالد صاحب تستاسو دی کلی که کم میند کڑ دی اللہ دی دی لنورا موا دورکی و اللہ دی دی عمرون و علمون و طولو کی برکات واجی تا خیری دری صورتونا ما آجست اپری خود دی زې ان شاء الرحمن د خپل واسه مناسب چې سما د خپل او استادانو د علم پر وړاندې زده کړې دي مختصری او سو خبرې کومه زګه روزامدا اخیری روزله تقریبا او ما خپل زموږه مولاي سب ته پاتره زموږ تر وفات شه نن دا غ درې مرز دا مونږه دعا کې ناشتو تعزیت لا خلک تلل راتل خدای ته چون کې ما ویلو نبي اما اګه ګلنا او بل دا بدغه دا پاره اوم يو ته خير ذریعہ او الله دې اغلام اجر ور او هغه داسې ستروزم چې پمنګ ډېر احساناتو ابتدایي درس ته چې مونږ کې نولو نو هغه انسان کې نولو چاټه مالا په ناظره قران نو ویله خو مونږ به درس له پزور بوتلو او آتیدا تن عملن یو نیک انسانو الله د قبر منور کې عزتمندو سوره اخلاص مکی صورت ترطیب دو قرآن کریم کی اغای یو سل دولسم دے پزد سورہ لہبنا اغای ترطیب دو نزول کی دو لمبر دے نازل شوئے دے پزد سورت ناسنا د سوره اخلاص ګرن نمونه علماي کرام ذکر کړي یاو د سوره اخلاص نوم سوره توحیدوم دی دارنګه د سوره اخلاص نوم تجرید تجریدوم دی دارنګه د سوره اخلاص نوم تفرید او دارنګه نور ګڼه علماي تفسیر ذکر کړي توحید و تزکیوی دا الله یو والے هغه په بیان شوਰੇ تجرید و تزکیوی چې دا الله نومه او دا الله ذات هغه د تمام شایبونه پاک کړه او خالی کړه ده تفرید و تزکیوی چې دا الله یک او دا الله فردیت او وحدانیت هغه ثابت کړه ده او سوره اخلاص دا ورته زکیوی چې کله انسان په د عقیده رالی نو دا خلاص انسان خلاص د جانم او دا داسې عقیده ده چې کله انسان دا خپله کله نو په د عقیده سره انسان جاننم تهشتلی او کللا شي نو پاتې کې ده جاننم ک نه شي الله به را وباې او دا داسې مسلاوه چې په د مسلهبان دی الله رابولزد قومنات دی یوبل نبیین کړيو امبیاه د مشرکین نبیل کړيو فیزام فریقان یختسبون او مخ کی سر سرابتوم سرغانده مخ کی سوراتونو کې دا ذکر شو نخ د باطل پرستو دادی، دا, دا دا دا دا غیب بله گئی غیبت دا اکبرستو بکې د دین ځایونه برواني یتیم لا ودیکه ورکې منظ با دریاکارای د پارا کئی او معمولی بیان قدر بام چاہتا نکئی نو بیا پیغمبر فاق صلی اللہ وسلم تا امر په دو سی زنوشو دو سی زنو با در کم دورا کا عبادت بدنی او مالی مال او کا دنیا کې با اوم خیر کسیر اخیرت کم خیر کسیر درکم او دشمن باری طبع او برباد کم نو بیا چی دمر نعمت در بانده کم لوینې ما نظمہ تو دشمن زما د وحدانیت دشمن نبای کاټو کا قلی ایوال او چې کله دې نبای کاټ اوګه نبی او فتح او غلبر راځي او دا یقینی خبره ده کله چې انسان یووی خو چې د کافر او د مشرک او جدائی او مشرک دا سره ملګری نه ني قران په دې زور لاګي ډیر زور لګېدا جدا ک بیا د الله امداد او نصرت وګوره چې راضی او ک ناراضي څنګه برازي نو دا غي نمونه ذکر کړکړه لوی سردار د قریشو ګوره ابو لهب هغه متباو برباد کړ ولې دښمنی د پیغمبر پاک کړه وا خدا ولې دښمنی کړه وا نو په دې صورت کې الله هغه مسله ذکر کړي هغه مسله ذکر کړي په کوم باندې چې پیغمبر پاک صلی سره ابو لہب دشمنی کړه وا مشهور واقعدا اوا تاسو ټول اوریدل لیدل الله سوره اخلاص د سوره اخلاص فضیلت در زیات راغله د رواياتو کې امام بخاری رحم الله دا ابو سعید خزری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کئ چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلو والذی نفسی بیدہ انها لتا دل سولسل قرانی زما دی پاغ ذات باندې قسمیده چا په اختیار کئ چې زما ساده نبی علیہ الصلات والسلام فرمای زما دی پاغ ذات عالی باندې قسمیده چا په لاس او اختیار کئ چې زما ساده انها لا تادل ثلث القرآن بشکا دا سورۃ چه نو دا قرآن د درې می سه برابر ده یو پیرل استوسره د درې می سه ثواب الله ور کوي دارنګ چه درې پیرونه ټول قرآن ثواب الله ور کوي دغه سر روایت امام مسلم رحمه الله خپل صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي شی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے انها لتا دلو ثلث القران دا د قران د درې می سیدا برابر دی یو صحابی درا غل دی نبی علیہ الصلات والسلام دربار کې حاضر شوه او تطوشوه د نبی علیہ الصلات والسلام توي یا رسول الله زماددی صورت سرامیندا زماددی صورت سرامیندا نبی علیہ الصلات والسلام توي حبک یا ادخلک الجنه استاد دی صورت سراپینا دا سبب با الله د دې اوګر چې دا صورت سراب مین کل دا بتا تا جنت ته دا داخل کی جنت ته به دی بوزي ولی من قال لا اله الا الله دخلل الجنه چا چې لا اله الا الله یا کید توحید خپل کړه نو دخلل الجنه حبک یا ادخلك الجنه دارنګ اوس... یو یو گورنر د نبی علیہ السلام یو لوی صحابی چه نبی علیہ السلام په یو علاقہ گورنر گرزولو هغه به هر رکات کې دا صورت خام خواهوه کبل بیوی نو دا او سر خام خواهوه تا پوش شوه ده دا تولی که نو آغا نبی علیہ السلام دا صحابه و تولی دا ززککم چه زما دا دی صورت سرمین ده نبی علی الصلاۃ والسلام لا خبر راغه چې هغه کار کړي نبی علی الصلاۃ والسلام می فاخبره ان فاخبره ان الله یحبه خبر ور کوي دلا چې د دې دی صورت سره مینا کوي د سورہ اخلاص سره نو الله د سره مینا کوي الله د سره مینا کوي اؤ دا, دا, دا سه منل غاړي چې داسه و منی چې پدی کې دای چا له حاضر یو یود الله وحدانیت چې څنګه الله بیان ای هغه سومنې <تصفح> زکا الله چې مينہ کوي نو غره الله مينہ په دې باندې کوي چې دا چا لحاظ اونکړه شي دا په دین کې لکه سوره مایده زکر کوي یا ای الزینا امنو ميرتد منكم ان دی نه فصوف یات الله بقوم یحبهم ویحبوه ازلته علی المومنین اعزته علی الکافرین یجاهدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم ولا یخافون لوم تلائم دې کې الله د مؤمنانو څو صفات ذکر کړې دي الله او مؤمنانو کتاసుకొ د دین سره کوپاس کیږي کی پروا نه شته زبردست یو قوم راولم یحبهم ویحبونا الله بداس یو قوم راولې چې الله بدا غی سره مینه کوي او غي بعد الله سره بينا کوي الذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین ترس ناغ وی په مؤمنانو نو نو عزتین علل کافرین صحبه په کافر باندې او دا صفت صفت د مومن دی نبی صلی الله تعالی او حفظ جناح ک لمن تبعک من المؤمنین او پیغمبره چې کوم ستا ته دارید مؤمنان دی ملګری دي ستا نخفل وزره اغه تاخ کتاکا وزره او تاخ کتاکا ها په غیر باندې کلکشه او دا صفت د صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمعین اشدوا على الكفار رحماؤ بينهم اشدوا على الكفار رحماؤ بينهم سختو په کافر باندې ترس ناکو مینا ناکو دیو بل سرا یو بل سرا راي مینا ناکو نن مسلمان د مسلمان مسلمان سوګدنو مسلمان د دل پا کی کی لٹو لٹو او په امریکا کې سودا کې د امریکایانو سره چزوبد عمل کې لټو لټي کوما او زبروانم او االتہ کې رئیس را موادیه کې ډالر یې اخلي هغه اوسړي سخه چاکو نو چا لکه چاکو را سخهسته یا چاکو غو را سخهسته خو غنیلا هه ه او مولایلا واه وا مولایلا واه د زور رازي نو طالب سره رازي او چې زور رازي نو دا بیوسه طالبان خدای یاد ساته د طالب پښاجکم قوته اذ قل هو الله احد دا غ ذات قوته یاد ساتکه دا غ سپېړې یو ځل رالن بیاو ان شاء الله ځان نراټولې او دا سپېړې چې چاسا کلی دا نو ابو لهاب توغورا نبی عليه الصلاه والسلام خلاف کاو غټره واغستا بار كيف خبر ابو الخازي رويما حبك اياها تر اعظم خام نبی عليه الصلاه والسلام پسه غټره واغستا نبی عليه السلام باندې غزارو کو او چې غزارو کو نبی علیه صلاة و سلام بانده بمبارده گٹو شو روشو کلا چه ده صفا دیره دمرا گٹو دیره نده اغی نخکت رازی نو ده نبی علیه صلاة و سلام پنه مبارکی دو نو ندکی دی اغیوی نه بدن مبارک د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نبیده او بیا زامنو ته وی ورش شعب یلا وی ورش شعب آلا اویدتا د ولونو د نبی علیہ الصلاتو السلام کوې دن ودا په ځامن وباندې وې دا وته مخه مختلاقه کوي اوراله غېوې تفرېخودي طلاق ولور کوه نبی علیہ الصلاتو السلام بيزتي وکړه یو پکې د نبی علیہ السلام په مخ مبارک باندي اخپل لاړې پلیت مبارک اغه پلیت لاړې اغه د مخ مبارک د نبی علیہ السلام باندې ټوکړې نبی علیہ الصلاتو السلام دعا وکړه اللهم صلت عليه کلم من کلاوگا وازم الله فدا باندې د خپل سپونه یو په مکرر کې یوس په به مسلط کې الله نو او بیا کافله سره تللې او کافلی ډیر حفاظت کاو او یو شر مخراغه لیدو د کافله مینس ته ور ټوب کاغه مردار کا ابو لہب فدا سس خام مرز باندې مر شو چې سو کې یو نتل یوتن له پیسې ورکړه وشاو دی او غورزو وی بوې تیرازی نارهو غورزو نغرا سره لاره کې پر خو پیسې ورکړه نغرا له یو دیوال ته نو چې دیوال ته ودرونو نور خلق را بدبوې دنو په ګټو وښتا وښتا وښتا وښتا چې اگټو کې پټ شو دا غزار د ګټې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې کړه نو په اگټو کې پټ کاو د مرګ نه بعده ਸੰسار کې ودرېږي چې الله رسلامه ملو کی او خلې چې سکول ماغه الله تباہ او برباد کلاو پند روان کلو د غرنا اورګلې دا او وچته تخ په پي اوچاته پهړ لاندې باندې پر تاوالله مردا راکلا داواله د پیغمبر پاک خلاف غن راړي او غته به فرولې نو قران کریم و يحبهم الله بعد سيو قوم راولي يحبون وي يحبونا چې الله بعد دې سره مینه کوي وي يحبونا او دې بعد الله سره مینه کوي ترڅو ناګ به وي پمومنانو اعزتین علل کافرینا سخت وي په کافرو باندې نو دا ننجل مسلمان ته سختي او که مسلمان ته سخ شو نو د الله سپړه بیا سخته ده خو بیاوي یو جاهی فی سبیل سیل الله وله یاخواافونونه لومت لا من د الله لاره کې بااجات کې ولا یا خاافونه لومت لا من د ملامتګده ملامت یانبان نېږي مسله توهی او د سرنت داسې منل غواړي چغ کې هر سوه ملامت, ملامت راضې او تا تهیر خلک بهي خلک بهي خالق بوی نو ما دا کلمہ خنہ دا ویلے چ لا الہ رسول اللہ دا من دی ویلی نہ می دا ویلی چ رسول اللہ نہ می دا ویلی چ لا رسول اللہ چرینا ما دا ویلی محمد رسول اللہ ما د او د اللہ کلمہ ویلی دا نو چ مسلمان داس چې ما دا کلمہ ویلی چې محمد رسول اللہ بیا باغا په مسالہ د توحید کې بیا با په مسلا دو سنتو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کې د چام پروانا کئی لایا خافونا لوم تلائی من سوکچ سوائی نو بے گا نابل شپیتاو بیا کور کی لگیاون مای غم را غلط ہے خوگوری زماد غم نندرے مرز ده او ما خبر دار زستا سن اڈیر غم جنیم ټول غم جنې او غم پزلکی بیا بیا خدا دریو ورځو نه بعد ظاهران غم کول دا وقته ان نه مې جامې خټول جوړې کړې و کنه یو ټوله جوړې نو مې دا وګوره دا استري کي ورکه دي لخت دې رشتہ دارا جدار استري کي او دا د اختر پر از نو مورکې مي وای دا خلک خو به بیا چې کبن نو وای چې خلک نه پریري نو ما ته افسوس داره چې ټول خلک او تمون دا او چې د خلکو پروا مه کوئ نن تماته چې د خلکو پروا کوئ ماي سوال نه پیدا کیږي دا جامه به سواد اختر پرز باندې اچوي دا جبل رز اختر راشي دا به اچوي لا يخافون لو ما تعلمون و نو خلق به وینوسو خصو کما اوس خلکو کتر گورنو بیا انسان کار چره مخینه سي ماي جامه با مچوي ماما ما زوي میراغه و کدا سيزون من کور کې پاخه کو تاسو لراړي ما دا به کور کې نه پخي دا زما په کور کې پخي زما په کور کې درې رزلوږي باندې پس الله ورما رز بکلاوي او دا بداس انشاء الله اختر ما یکی کی څنګه مخکه شوی دی زړه زد... کار څنګه خو ظاہرن به خبرم دکسی او دک توي سنت جناب محمد رسول الله او کته دا وای چې زب خلکو ته ګورم خلک بسوي خلک دی وای چې سووي باز خلک بهر سار سووي خو نه بد چا منی او نه چا ته ګوري ګوري به هغه ستا چې کم الله او کم پیغمبر پاک صلی الله علیه نو الله بد شرمینه کوي نو اسلامې خبر وله ورکي چې ب شکه الله د د ک سره من نه کوي د صورت صورتت سره مینه ده خ دا مینه داسې چې لای خاافونه لومت لاین دا سفت پکی ي چې دا الله ددین پهباره دا الله دا, دا پې غمبرې فک د سنتتو په باره کې دارنګې د دا الله د ووحدانیت پهباره کې لای خاافونه لومت لایم من که مله خلافافې نو لا خاافونه لومت لا ک <واس> خان خلاف دین لایا خافونا لومت لایمن ک ملک خلاف دین لایا خافونا لومت لایمن کو کو مت خلاف دین لایا خافونا لومت نه کی او دا تکمیل دی ایمان دی ایمان ال کامل کیږي 6 دا 6 په کې د الله د دین په بارا کې د چا نه يرن او د ملامت ګرځ د ملامت یا نه ذوی ایمان الا کامل کیږي چې یخشا الا الله فلا تخشوهم واخشونی فلا تخافوهم وخافونی چې دا غیر نه ير نوي دا غیر نه خشیت نوي خوف نوي او خشیت صرف او صرف د الله نوي تکمیل دی ایمان <تصفح> یرا دی کیو الله نوي نو دا تکمیل دی ایمان نه ایمان بغیر د دی دینه کامل کیږي نا او کته وایي چې نسب خلق تو ګورم او خلک چې سکینو زبا هغه کومه نو تدخل کو په دین باندې بیا ته د جناب محمد رسول الله په دین باندې او د الله په دین باندې الله حبک یاه ادخلک الجنه نزول بارکه د علماء کرامو غن اقوال دی یو قول دار ازي چرې سوره اخلاص بارکه یو کسته عامر ابن توفیل او اغراغله د نبی عليه صلوات والسلام نتا پوس کی وی علما تدعون یا محمد تم څنګه تبلیہ محمد صلی الله وسلم نبی علی صلواۃ و سلام و تویل الله عز زتاسو الله تبلم دا الله طرف لا دعوت در کوم ااو توئی امین زاحبن هوا او من فزتین ام حدیدن صفهلی دا الله درو زرو دیو کده سپینو زرو دی یا د غټی دی دا ولې داوی په زین کې د عالی هو دغه تصورات چکه نیک انسان هغه وفات شونو دا شکل او دا بود به یاد سرو زرو یاد سپینو زرو یاد اوس پنینا او چې د نور چاوس بنو نو کور کې او او و اوړو او د اوړو نه به بوج جوړ کداو او چې کلاو په لوګه بیا راله نو کلاوی ته مخ په خوراو کلاوی ته غوخ خورو دا غوونه خو به ته خورې چې لوګه په بیا رااله چې په خپل لاس به جوړ کړه دا الله دین چنو نو خلک تیارو جہالت کې پراته نو آغا زین کیم داوچی گندا دا بچته سرو زر یا اسپی نظری وی صف د ماتا صفت بیان کا دا سنگ دے نو الله صورت راولے گا قل هو الله احد داستا زین کې چکم سی زن دی اللہ دا نه ندر راشه الله دا سے دے قل هو الله احد دارنگے دویم قول دا مفسرین کرام دارازی چی مشرکین امک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سب لنا ربک ان سب لنا ربک من د خپل رب نسب بیان کا چې ستاره نسب سره زګ راغی تصور خداو چې ګینه الی حدا منګه چې څنګه جوړ کړي دین او لا اوذو بالله الالم دا سره هغه بام چرته نسب وی داللا بام چرته زوی وی زګ راغی بوی الملائکۃ بنات الله الملائکۃ بنات الله و به غ وز نبن الله, الله قل اللح اللح او ودو بهوي نرا اووب ص الله نه داغې چې الله با نهسب نو انصله نار رب نه الله صورتت را هو الله او الله اود داګې درمقول دا را چې س مان د ود مان او د و میانو د نهبي ل سلاتتو السلام نه دا توفوس کو چې منته د خپل ل چې دا الله دا میرااز کې دا دنیا الله ته د چا نه پاتې شوي ده د میرا د چا نه وړ دی او د نه پسته دا الله نه پسته د میرا چا ته پاتې کېږي نه میاز به چاته پاتې کېږي دکه هغ دغه ګول چېبل د دنیا لالی چې غست او مال دغې تصورو لکنن چې د مفتغ نو سوچ او پیکه ټوله چې ک بس دغه دنیا او دنیا د یو دغهغ بس میرا غم کو دغه تپ شووک دا قرآن ذکر کې سورې توبه یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاهباره والرهبان یاکلونا اموال الناس بالباطل ویسدونا عن سبیل الله ډیر د دې مولیا نو د پیران دا یو د نو سوال خریمالونا یو د نو سوال صرف د غچا کې دغه صفتره بس دغه د غی کارو نه دا د غم کردې بیا الله یخریم الینا دخل کو پنا راو او طریقو ویسدون ان سبيل الله منکی پخپلا او منکی خلق ان سبيل الله د دین د الله نه قران د الله نه قران الله نه منکی دارنګې قران د الله د ری دنیا د پاره غي شاته غرزولاو و اذ اخذ الله میثاق الذین اوت الکتاب الله توبیننه له الناس سورې آل عمران ذکر لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ اللهُ يَرْكَلاچ واغستا الله واذا د دې کتابونه دا چتا سو بیان وای کتاب لرا خلق تا ولا تکتمونا نب پټوي لرا فانا بزوهو برا ازوهوریم وی غور زورستو د شاگانا وشترو بهی ثمنا قلیلا بس غرکلا اغا دنیا لگا نو په پزین کې داغا دا میراستاوی داغ لگرن سوا چه د مبتدیغی نو حالت او پخواه چه کمو چه ملو مل شو او انسان با مل شو او لگ غل زیاده روټی تای باو او و خیرات باو پکی و سڑیاوی هر دلخ پیو خوزی چیز ملو ملو, ملو دیتاو مړ هو دیته وي په اوښي وتاكلو نتوراسا اكلل لما وتحبن المال حبن جما زمون پکلي کې او مولاو هغه دغه څه بیا ني د الفاظ زبان اوس مړ دی هغه دکسه جتاوا مړ هو شنو او سلام مړ هو دیته وي هر دلخ په خو دې چې سم مړ ما مړ هو دای څخه کې واغټه غړ او سوال به کوئی خدا دې داسې مړیو کی چې دبل دبل قربان دې غم راشي کو چې زما په خېټه باندې خبان رات راشي الله نن اگر علل اغه ال سنتو ګرځید تعجب دې پا خلق باندې چې چا تروزه پورې ال سنت پیجندل نشا القران نور الله مرقدو الله دې قبر منور کی او الله دې داغم الگري داغه په طریقه باندې حقيقي مانو کې قائم او دائم کم سنت چې د جناب محمد رسول الله غمون رسولو الله دې مونږ پغه قائم کې او دلپن خشې نه ده لچک پیدا کول دا خشې نه مساله کې ود ولو تدهنو فیدهنون دا د يهودو خوایشو د کفارو خوایشو چې مساله کې د نرم شي لچک نه پیدا کول په کار شاول قران نوور الله مرقدو اصول السن و ضياء نور اليك او مساله دیوبند و رساله او طول اغادال السنت والجمات اغنوم شه القران نبر الله مرقد او سرگان کو او سوق چه بدا شیخ الحديث و مسند بنده दावेदार ناسوي منس پولماي دیوبند کو خرص نيوجي علماء دیوبند ارسته بدت وي نو من ديوتا بدت و وي وي کنا وي تا کو معلوم ني کنا لي مولاي صاحب تفاتره چه صاحب ده فتاوي فريدي دغه با قاعده په کوله خټک په جامعې کې د دورا حدیث دغه کوي مفتی فریدو با قاعده وی وي مونږ په دې باندې نه خرص نه یو مونږ په دې باندې نه نه یو او کدی وای چې دا نشته نو اسیب المبير کې لیکلیم دي دا خا. او دا ټوله لیکل چې چا د عل سنت والجماعت په نوم باندې کتاب شال چې منغالی س نه شوی مونږ په د بندیانو خو خرس نه وو او دا ل کل وما د او بند ډیر ونتهده و و مونه غه بدت نه شو مونږ سره د مذهبب کتاب نه شته سره د مضب کتابونه دي پوه شو سره کتاب نن غل د او بندیانولی س شو چې چا غیانو لیل مغب سابت چې غې ملغب د او د ملاانه او په غب باندې پوه دا دررو دروغه چې جوړ نن هغه د او بندان شوبار که. عارض میدا کا لکه د یهودو پزین کې چې دا ګرځیدلو چې بس پیسې او پیسې نو هغه د خپل زینو هر یو سره اوګه چې پلار رواني و دو د و درې سو شنو هغه پینزه ډوډۍ نه د یهودو پزین کې بس تش رازی میراث او د مړو مال وای لکه نن زمانه کې د مبتدی غیر چې دا غاله نو اړین د نبی علیہ الصلاتو والسلام توای وای مونږ تا د خپل رب صفات بیان کا چې دا د چاندا میراث یې هغه ستوري او د میراث بچاته پاتې کیږي چې دا د میراث پاتې کیږي نو الله سورۃ راولې کو قل هو الله احد الله الصمد قل یا ای جناب محمد رسول الله وایا هو د الله چې دا تاسو ته فوص کئ یا شان د خبردارې چې الله دې یکیاو الله دې یکیاو په دې سورۃ کې په تمامو فرقوبانه تمام مشرکین باندې رد ده قل اوایا هوا دا الله دا تاسو چې تفوس کوي هو الله هو دا الله دا الله دې یکیو سومد دا الله دې بینیاز دا الله دې بینیاز زائد جړاو د فریاد زائد جړاو د فریاد دا ده الله پدې کې اوس خو پویل ما او تا هو عرب نه او چا چې عربي ویل دا ناغی غي پویږي مفسرین ذکر کوي چې احد چاته وي او واحد چاته وي نو غي احد او واحد یو قول د مفسرین دا ري چې احد او واحد د دوالو کې فرق نشته روي دا یو دي لکه یو قول دا ري چې نه احد اغذات توي اغذات احد وې چا ال متفرد المنفرد بالذاتي فلا يزاهيه احدن احد اغذات توي چېغه اغه بالذات او په خپل ذات سره د نور چانه جداوي او دغه په ذات کې سوک شریک او مشابه نوي او واحد اغچاته وي المنفرد بالمانا المتفرد بالمانا فلا يشاركوا فيه احد داسې چې په معنا او صفاتو سره جدا وي د مخلوقنا ذاتي د مخلوقنا جدا نو معنا صفاتهم د مخلوقنا جدا چرته الله وای کنا لا اله الا هو الرحمن الرحيم و الهكم اله واحد نو دلته وی قل هو الله احد قل هو الاحد الله دې یگیا نو معنا واحدم دې نو احدم دې معنا ذاتو کې څوک مشابه او شريك نشته رې نو په صفاتو کې څوک مشابه او شريك نشته رې صفات دو اولوهيت صرف او صرف د الله دې الحمدلله صفات اولوهيت صرف دې او الله دی په دې کې په تمامو کفار باندې رد ده تاسو به وصول کې چې قران کریم د سلو ورو ډلو سره خطابږي یو هغه کې مؤمنان نو په دې صورت کې الله عقیدت مؤمنانو ذکر کوي چې د مومن اعلان د جناب محمد رسول الله تابعداري کې وداوي چې قل هو الله احد دا اعلان وي د مؤمنانو عقیدت د مؤمنانو دي کړه دا د هغه عقیده او دا د نبی عليه صلوات کارو کنه ادو الی سبيله رب ز... ادو الی سبيله ربک بالحکمه والموعظه الحسنه یا دارنگے قل ھاذه سبیل ادو اللہ علابصیرت ان انا و من تبعنی زمان تابدارون دا کار دے نو دې ان صورت کې الله د مومنان او عقیده ذکر کوي چې دا غي عقیده به امداوی دا غیبم دا اعلانې چوالا او احد پدې صورت کې رد دے پمشرکین و باندې او د مشرکین په تمام انواو باندې رد دے تمام انواو د مشرکین و باندې رد دے یاو کې سم د مشرکین تاسو به ویلو چا مشرکین بلا عبادت صالحین ا کسان چې غید د الله سره بندگان حصہ دار ګرځولیو صفات د عالم صفات د تصرف دارنګه صفات د دعا او د عبادت هغه نیکان او بندگان او او اولیا او لوار کوو نبی عليه الصلاه والسلام دا غي بارک وي لان الله اليهود و النصارى يتخذون قبور الانبياء مساجدا دارنګی قاتل الله اليهود ان نصاره اتخذوا قبور انبياء ومساجد يا نبي عليه الصلاه والسلام اذا مات فيهم رجل <سؤال> صالح بنوا على قبره مسجدا کلچ به نیک انسان یا پیغمبر یا ولی پدای کی منشونو دای بدای قبر سره جمعات جوړک بنوا على قبره مسجدا او دای قبر تبع صدیق واله نو مشرکین او مشرکین بلا عبادت صالحین چاچید الله بندگان دا الله سره صدار او برخی دار ګرزولوی دا دایلا لګ لګ واکو اختیار شته لگاه تیم کې يهود داوي چې عزرائيل عليه السلام د الله نائب دی او قات الیهود عزرون ابن الله وقالت النسوار المسي ابن الله نو دارنګ نو سوارا عيسى السلام د الله نائب دی نو مشرکین وی الملائکه بنات الله الملائکه بنات الله دا سينو راتل نو مشرکین بل عباد الصالحین پاغای باندره د قوله هو الله احد او آیات الله دې کیاو یو کیاو الله دې پس ذات کی یود صفات او کی یود شریک او مشابه مزای دارنګ دا الله مکافئ مثل چرند الله پس ذات او کی نشانه او پس صفات او کی نشانه ذات کی نشانه صفات کی نشانه او عجز د مخلوق طول قران ذکر کاو چه دا نیکان بندگان تاسو اجرا بلې پس د مرګ نه نو ان الذین تذو نا من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ا کسان چې تاسو ما سیواد الله نه نه مدد کوي आवाज وته کوئی بل نه وته کوئی تاسو څنګه د مخلوق کتا سوې چې را مدد کیږي او تاسو به دی وینا کیږي نه فدعوهم فليستجيبوا لكم زي چې رواي کنا تاسو کبلتی دیو کی چرېب نه چریب نه شو کوله ول الہم ارجل يمشن بها ام لهم ید یا بها به ام لهم آونو وب بها ام لهم زانون سمونه بها دد دپاره اوسغا غګونه نشتهريغسترګې شت لاسونه شم نشته دی چې دای په اوستاسو واوري دای په ستاسو دای په تاسو ستاسوو جو پر یاد واوري تاسو لا ورې استستااس دادو کشتهنا نيشتري نوراد دې پدي صورت کې په مشرکین بل عباد الصالحين باندې دارنګي پدي صورت کې رات دې په مشرکین بل ملائکه باندې اغه بندگان شرې الله نه کان بندگان اغه پري خو ديولیکن ملائک د الله اغه د الله سري صدر او برخي دارګر رسول اغه مشرکین او د ملائکه اوج الله زای فزای ذکر کئ ندی صورت کی پای باندې مرد قل هو الله احد الله یکیا او ده ملائکه داغه یو صفت کی داغه ذات کی شریک ندی نی لونه دی نی لونه دی لاکه سنجتا سوای مشریکین اوج ذکر کئ وایومیا شورم جمیعن ثم یقول للملائکۃ اها اولایاکم يَا کانوا یعبدون قیامت پر ز بڑا تول مخلوق لاڑے بارش تو تبا الله تعالی او الایاکم کان یعبدو دی خلق است عبادت کو ای بو تو الا لا لا یا الله سبحان کا انت ولینا من دونهم بل کان یعبدون الجن دی خدا غی پرستش کو الله منږ غره ز منږ نیو خبر الله من ته پته نشته دا زکه ازراب کئ او خبره راله چینه منږ نیو بل کان یعبدون الجن چغی ته پته نشته غی اری ته دا پته نشته چې منږ عامچا ای صدا ګرزولی ومن ته عام چار امداد شویل نو پاغي مشرکین مشرکین بل ملائکہ باندې رات داننګ په دې صورت کې رات دی په مشرکین بل جن باندې آ مشرکین چې دا غي د الله سره هغه د الله سره پیریان حصہ صدار ګرزولیو او دا پیران تصرفات کولی شي دا پیران رحمت کې دی شي دوی ته بلنه او دا جایز ده او دوی ته आवाज جایز ده پاغي باندې رات دی قَوَايَامَ مَيَاشُرُم جَمِيعَ يَا مَاشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاقُكُمْ أَلَا وَي فَكَيَا وَنْت بَلَشِ كَلَّا اللَّهُ ذَا طول جَمَكِ فَيَأْنْتُ وَيَا مَاشَرُ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الْإِنْسِ تَسُقُدُ دِي إِنْسَانَانُنَا د ځان د پاره ډېر تابې کړو او ډېر مو د ځان تابې ګرځولو چې تاسو ته مدد رامدد شوي نه طرف ترابتہ چې چې رامدد شایې ته ویلو مشركین بلجن ای اس تم تا بازونه به بازن الله ډېر په موږ باندې پیداي وغیره اغوستوي وبلغنا اجل الذي اجلت لنا اگنه ته پور راورسیدو الله که مونږ ته ملګریه قیامت مقر کړو الله وای او دغه تاسو دا تابعدار استازو نامد بوين چې تاسوی یې تابې دار وي او تاسو تابې اين چې لدې تابې دار ګرځې دای قال النار مسواکم ستاسو د ټولو ځای آرټي کانا هغه ځانمند نو مشرکین بل جن باندې او دا ډیرو داډی رو په سمانه ده جاہلیت کې اوسم داډیر زیات دي کم ځای کې چې څوک راځي بس پلان کې ځای کې پیرایدا او پلان کی جائے کی چھ کمندنو پر پلان کی باندھ پیریاں دی او پر پلان کی باندھ دا او پر پلان کی باندھ دا او ا گئی علم غیب خبر کی یا ودر گزمنگن سوروکشوی دی ندیم عاشم سراوی پیریاں دی نو پتہ باندھ راش نہ گئی من تخپل غٹی گئی چدا چاپٹ کڑی دی چر گروکشوی نو لاڑ شیخ ایمان تباہ کی چرگ دپارا الان کی قران کریم وے چ جننت فخبل وے یا لمون الغیب مالبسو فی العذاب المبین کمن غریب وو فوی دی نو مونږ به په دې سخت تکلیف کیننو چې سليمان عليه السلام په مونږ باندې یو کال ګټه راو چلولې مونږ وله دا دومره لوی تکلیف کې پراته و فریان عالم الغیب ندی فریان متصرف ندی متصرف کیو الله دې دارنګ دې صورت کې رات دی په مشرکین بالکوا کې باندې قل هو الله واحد سرا الله دې یې کیاو ستور نور اوس وګمای دا شریک ندی بلکه انواره اسبوک مئساخر شمس و دا الله تابع کړي دید الله مسخر دي ده الله مسخر دي نو دا دا الله سراب رخیدار او یسدار چریم نشی ګرځیدې څنګه بدل الله سراب رخیدار او یسدار شي دار دارنګ بیاو ګور د ابراهیم علی السلام قوم 아이جی استور ته چغوالې نو ابراهیم علی السلام یو یو آ ولاخی چکالا فلما جن علی ال علی الليل کبا استور یو لید داسه او تیار شوشو تیار شوا وی هزار ربی دام کی رشی هزار ربی دانا ربی انکاری اللہ او استفهام فل لهجه ده شیخ دشاپور نور الله مرقدو او وړر خسته مثال دی ځای کی وی ها ماستر سے براغه ابراہیم علیہ السلام بچپن کې شرک کړه ماستر سے ابدار ابیت نسخه ورخوا او خو بس تور پس بین راخ کلی وټر تي و کلی و تفسیری لکلو او دين يا عربيت سره ده و ابراهيم عليه د شاپور نبر الله مرقدو ډېر خستا خبره وکول و زما دا وړو کې زويا غټم کې ازويا وړو کې ابو هريره نومو ماوي چکور تاله کزا نه د تسلونو نه ما تي وي چزکور تله شما ذکورت تلیشما سا خبر مطلب دی؟ ذکورت تلیشما سا مطلب نشم تلی کنم استفحام دی؟ تلیشما مانا نشم تلی وی او سور دی پس بیا وی دی روانشون امامو تایی چلکو دریگا ذکورتا نیده ما تاویی چی بابا ذکورت تلیشم یو خبر ذکورت تلیشم خود دا اخیره که دا تایگونی چی پدی خبر که پیدا شنو دی خبر, شن خبر بلشنقل مطلب دی یو داری چ بابات له شما بله خبر زت له شما نشم tle ابراهيم عليه الصلاه خبر الله را نقل کړی دا لهجه د ابراهيم دا وا ها ز ربي دا لا ربي اوس ګره يو دا ها ز ربي وی ها ز عرب کی دشی نوغه باندې را دوکاستوره اعلان شي کېده دارنګ چ کلس پغميرا لوي را ز ربي دا لاربی نو چه نور راغنوی ها زاربی پا اغیر طول او زائف او زائف قرآن کریم دا زکر کر گئی دا نور او سبوگمئی دا زمان تابدار دی او دا کو فارم پدی زمانه کے دیر زیاد تی دا مشرقین پدی زمانه کے دیر زیاد تی یہ حب تا کیسا گزرے گا आज کا دن کیسا گزرے گا نو پاک بارات کرالی او دی برجونو کی دادی او دی دیکې دادی او دا غین بیا معلومول کوي دا قطعی شرک دی او پنس د قران کریم باندې شرک دی او دا داغه د قوم د ابراهيم مشرکان پاتې شوی دی نو دی سورۃ کی رات دے پ مشرکین بیلوا د سالین مشرکین بالملائکہ بالجن او بالکاء کې پټول باندې رد دے دارنګي پدې صورت کې رات د تمامو اشراکو کو کشر کې اعتقادي دنو کې شرک فعلي د شرک اعتقادي رد پدې کې د شرک اعتقادي د تمامو اقسام رد شرک فل علم قل هوايا او الله احد چې الله یک یو ده صفه د علم کې الله یک یو او چرې دا الله سرا د الله د علم په بدل بل چا علم نشته بل چا علم نشته قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله صرف او صرف اک یو اللہ پویگی نہ پیرے پغے بواب نے پویگی نہ ملائک پغے خبر دی نہ آ... نا او دارنگے ذخائر اوی وے ذخائر والا خصفا اس دکلا دا سنت والجماعت زمون دا سنت والجماعت دئی جو جانتا سنت دا دئی وېځ دا کلا خبرال بس از ذخایر کې کې کی. چې علم غیب ثابته اولیاء او لا او انبییاء بلکې تمام مؤمنان الله علم غیب ثابته تمام مؤمنان وې په علم غیب پويږي دا دا خدای احمد رضا نظریام نو ودا د دې چې کوم نظریه او بیا چې تاسو ګورئ نو کم استدلال چې د یو مينون بل غیب د کړه دې پاس یال کې یا کې دل میں غیب پر اس بات باندی مخلوق لرا نو اگا استدلال بیائنی ہی پمن وان سرا دالذین یؤمنون بالغیب نا خکاری گدا سے چداد احمد رضا خان د کتاب نہ غلاوا خو صرف نو مین ذکر کله بیائنی ہی د خبره احمد رضا په خپل کتاب کې لیکلا او تانوی سے پا حفظ الایمان کې بیاداگ جوابونه کړی دي حفظ الایمان کې تانوی رحم الله بیاداگ جوابونه کړی دي نو ملائک عالم الغیب نا نیکان اولیاء انبیاء علم الغیب نه دارنګ په دې کې د شرک فی التصرف باندې قل هو الله احد الله په صفات د تصرف کې بدون الاسباب بغیر د اسباب نایق کیو ده سُو کې په دې کې د الله سړی صدر نشته زما کا اسمان کې متصرف یې کیو الله ده وهو الله فی السماوات و فی الارض انام وای الله زما کا اسمان نو کې متصرف ته شریک نشته مزای او مماسل ند او زد دا اللہ بدیو کی نشتر ہے دا اللہ سرا بل متصرف نشتر دانا چه دا مشرقینو کتابونو کی دا لکلیو اوزم دا غی د عقیدہ دا خوال الحمدللہ د معاہدینو دور راغے او الله ما صلصر گندک لیا دی دنیا کے او آغی تصرفات کئی دا چاوے دا په نداو الحق چې دا ډاګي نشائش او هغه کوي سلور اولیاء تصرفات کوي او هغه چې کمندنو دنیا کې تصرفات کوي دارنګي غوسان او عبدالان تصرفات کوي د دنیا کې غوسان او عبدالان دغې تصرفات کوي الله یقل هو الله احد دارنګ دې کې رد دې په شرک فی الدعاء باندې شرک فی الدعاء رد دې چې الله فصفت بلنه کی چغتابلنه وکلیشی ا د هر ځای نه د هر چا جړاو فریاد اوریدونکو دا صرف او صرف یو الله دی قل هو الله احد الله یک یو دی د هر ځای نه د هر چا فریاد اوریدونکو دا صرف او صرف الله دی غیرستا ستا جړاو فریاد نهوري ان الذين قران وای ان تدوهم لا يسمعو دعاکم کتا سوارت چغوی تاسو ورته چره مدد شان لا يسمعو دعاکم آستا سو جړاو پر یاد ناوري دارنګ کتا سوارت دا وای چې پران یکشانوی خبروم ندی دانا نه چې د مشرکین او عقیدا چې پال بصائر کیملی کلو نو په زخير کیملی کلو دارنګ پنی داو الحق د دا مشرکین او پاغي کیملی کلو ویمنستا سبی فی کربتن کشفت عنهو ومن توسل بی فی حاجت قضیت عنهو شیخ عبد القادر جیلانی وای چا چ پما باندے وسیلہ منستا سبی فی کربتن کشفت عنهو چا چ پما باندے مصیبت حالت کے په یو مصیبت کی پریاد او غوختاو ما پریاد اوکو نوزو کشفت عنهو هغه مصیبت بدلر کوم ومن توسل بی فی حاجت چا چ زما وسیلو نی او زي الله تواسي لك لبنو زب والا غاجت پورا كوم زب والا حاجت پورا كوم دائل اكلي والبسائر كيم زخائر كيم ندا والحق كيم داس نوا دارنگي پس خائر او دارنگي پس بسائر او ندا والحق كيم دام لیکلیو چه اولياء انبیاء دلر انا جڑا و پریاد اوريا و رارس يوم دنیا هر زائقی چه خوچه کل والی تا اوائي چرا مدد شا ندا دي کتابو نو کل اكلي او را رسیم او را مدد کیگیم دلر اینا آوریم وی دور سے سننا اور پکارنا دو دور سے پکار کو سننا اور مدد کے لیے پہنچنا سب ثابت ہے سب ثابت ہے دائل اکلیو پا نداو الحق دا مشرکینو کے یو نداو الحق دا موحدینو دے دا زما د استاد محترم محمد حسین شان نیلوی نبور اللہ مزجعو یو دا غد اغیر کدر رد شرکیات دے یو دا اسے بلا وڑا رسالہ دا ما ډیره کتل وای د پټولا خو پډیر په غرانه پیدا کړل دا رنګ د دې کتابو د دې کتابو عقاید المسلمین چا شایشه د جامعہ اجازه جامع اسلامیه اکوړه خټک دا غیر یو فاضل نشایشه عقاید المسلمین او تاسو پر اب یقینو کې یاد وبوجا لا قایدم نو اته کفار او قائلو واقعی کدا لیکلې چې امداد د دا غیر الله نه او غیر الله ترا مدد شویل دا د ال سنت والجماعه او د تمام احناف عقیده ده الله هاذا کذب صریح من ازلم ممن ابتلى الله کذاب دا لوی دروغ دی ښا په دروغ او د ال سنت والجماعه باندې دروغ دا د چا معقیدا نو نو دې کې رد دې د شرک فی الدعاء باندې قل هو الله احد دا رنګې قل هو الله احد کې اراد دې فشرک فی العباده باندې اراده فشرک بلای بعدد چدای بعدد مستحق د تمام اوقسام د سجدی او د هر یو شي مستحق صرف او صرف یک یو الله ده د نظر او د مانخت مستحق صرف او یو الله ده دانه چې زه خیر اول بصائر دواړو کې لیکلو دارنګ نه داول حق کې دارنګ بیا دایې فري کتاب پاکائد المسلمین کې د لیکلو داننګ سیف المبير و غیره کې چې د ولي په نوم چر چرګول لا جائز ده الان د خپل بابا فتوی وا د البرهان د البرهان خپل بابا فتوی وا چا غیر الله تا چُر چُر ګوړې وړو نفذابهم مشركون والم والمسبوهم والمسبوحه مایتت ونمراتو باینا چا چې دا شمه وډې دا داوړ او دا تیل دای وړل چُر چُر ګوړې وړو نو آ له اون کې مشرک مسبوحه چې سي لال کړو نو دا مردا را او خز په حضرت اللہ کاله انکه د ټولو کې زخائر کو ګوره نظر د غیر الله روانه او دارنګ بسائر کو ګوره سجده د غیر الله غیر روانه ګرځولې د غیر الله کتاب کې راوړل دي البسائر کې کتاب کې راوړل دي چې دا اولیاء او د د قبرونو سجده روانه ده زګا چې غې په قبرونو کې ژوند دي نو هغه تاسو دا کولای شي الګ ته وایي قبر کې ژوند دي زو آم چې قبر کې نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دنیا کې دغه څخه ژوند دی زما او تاسو په شان ژوند دی او په حيات دنیاوی حياتو صحابه کرام راغلي تاسو یا رسول الله وېدا خپل دا ټول خلک د خپل بادشاہ نن تا سجدې کوي مونږه سیکلو قوم نه تا ته ستداو نکو نبیلی الله صلالو السلام ته کته ځما په قبر باندې تیرېږي نو ځما قبر ته په سجدو کې هغه ته یا رسول الله نه مونږ خستا قبر ته سجدې نکو نه چالت نه کې نو دلته مونږ کوما نسو دا ورته ټول چیزو په ما هو به مرګ راضي زه به یو ظلم نه ګما نو سجدې لاحق صرف او صرف الله دې چغوانه مرګ ناراضي توکل علی الحي الذي لا يموت اوباندې مرګ ناراضي سجدې صرف ازا توکا نو پیغمبر خو پخپله دس دی, دی نه خلک من کړو او پهغ کې جواز ورکی شو نا نا دی کرد دی په ش ک ې بعدت باندې قل هو الله دارنګدي کرد دی د شې لی چې الله د ی یو پسبت د تحللی او د تحریم کې د ځان به حراول د ځانه حالول دا به نه کې چېره دا په ما باندې ندي په ماشنی جامي ن ځ یاره په منږ باندې په دیره باندې چې منکه کار کله کې دا دولې د انه تتحم او تحلیل جوړلو. یا دارنګ چالهک به پیدا شو نو غلوی په غو کې بالي واچولا دا خدای له به دوکور کوله چې ګره خدای دا تا پیدا کړ خدای جنۍ د مړینکه دارنګ چالهک به پیدا کېدو نو د خري لمسه به وتا کتا واچا دا زکه چې زره پیدا کېږي دارنګ شنی جامه به وتا چوله د او راز پورې وتر میاشتو پورې به غلا نمونه بدلول دا نمونه به لزکه بدلول داراینګ د پردیکور جامع بوله راړې دا ټول به د لپاره کول چې د الیک او پای دا تحلیل او تحریم چې د خپل کور جامع وطما چو د بل چو دا نوم پنن حرام دی بل رس پروا دی دا رکم زاینه جوړ کړو قل هو الله احد الله دې کیاو په تحلیل او تحریم کې الله دې کیاو قل هو الله احد الله الصمد الله دې صمد بادشاہ بنیاز ګڼ اقوال د مفسرین دي صمد کوم بادشاہ ته ټه موږ غواړم زه مختصر کوم هلا صمد بادشاہ دی صمد ا بادشاہ ته وي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت کوي صمد کم بادشاہ ته وي وی السید الذی یصمد الیه فی الحوائج صمد ا بادشاہ ته وي چې هغه کې فریاد او جړه کول شي یصمد الیه فی الحوائج دارنګه دغه معنا بیا علي ابن ابي طلحه ا کینو امام وای چې اسمدو اسمدو الذي ليس فوقه احد سمد هغه بادشاه ته وای چې دغه نه نه پس بل بادشاه ابن ابن الانباري رحم الله ذاکر کوي وای د تمام علما او پدیبان اتفاق دي چې سمد هغه بادشاه ته وای اسمدو تسمد الناس الیه فی امورهم وحوائجهم سمد هغه بعد شاته وي چې تمام خلک هغه ته جړاو او کوي او هغه ته جړاو او فریاد کوي په خپل کارونو کې او په خپل امور کې هغه ته فریاد کوي سمد هغه بعد نه دی هغه نبی نه دی دانہ چې قبر کې دفن شو صاحب دل بصائر او صاحب د ذخایر دارینغه عقاید المسلمین دارینغه نه داول دا ټول ذکر کوي او دا لريشتو دارنګي سیف المویر دارنګي سر بشمشير دا ټول ذکر کوي دا مبتديين کتابونو چې ځانته به له سنت وي اوسم دا هغه مبتديين او پدې دوکان شي چې را دا حيات یا موتیان دا زاله مشرکین او مبتديين حیات ممات مسله دا دې په دې باندې سره اوخته پرتګ شي الاین کې اوخ له پرتګ نه چا جوړ کړه له نه جوړ کی دا جوړ در سره کیګی نه دا مهاله خاذا نه کې دا ټول ذکر کوي په دې خپلو کتابونو کې وایزا تهیرتم فالموره فاستعينو من اصحاب القبور کله چې تاسو د دنیا کارونو کې پریشان شئ فاستعينو من اصحاب القبور وایزي قبرون ولنا امداد غاړي قبرون ولنا امداد غاړي الان کې د علما او اتفاق دی بده باندې چې امداد به صرف او صرف دی یو کې ولنا ما فوق الاسباب غاړي ايا کن نعبد و ايا کن استعين ابن الانباري وايي خلاف نشته د علما او کې چې سومد هغه بادشاه ته چې تمام خلق و تازه کا تمام انبیاء تمام اولیاء اللہ تیعجز تمام خلګو تا خپل امور وکي او خپلو هواي جوکي جړاو فریاد کئي سمد آ آب وبا یا ته الناس يونس انتم الفقراء الى الله تاسوتل الله ته عاجز عجز عاجز عجز عاجز کزو يغارینو ګورا زكريا ته ګورا رب توي رب لا تذرني فردا کزان دريا بار او خلګو غارینو يونس ته ګورا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دارنګ ګو ګورا کستا تا بيماري راغله دا پتا واني ضرورت سر راغلی چې بیماارري او شفا غړې نو عیوبته او ګاره بیننیمه سنی زور وانتار حمو راهم من دا دم بیا او نهنی زی کو ګورهکنه. دارنګ ګو که کتا سوق د ملک او باسي نو پیغمبر افاق تو ګورا نو کوم منازره رازي منازره رازينیم داد دیو الله نو موسی تو ګوران ابراهيم تو ګورا کدی يهود سره منازره نبي عليه السلام کړی دا نو ایم داد دیو الله نو نو دارنګ نو سارا او سره کړی دا نیم داد دیو الله نو مانک هر سخت رازي هر ضرورت رازي اور تديو سړې غرضي مقابله رازي دارنګ کې جنگ رازي لړای رازي تو کفار او سره نو بدر تو ګورانو هو تو ګوراده صلی اللہ والسلام دسحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمعین ا طریقی تو غورا اسمد دارنګ بلمانه د سمد علماء کرام ک سمد هغه بادشاہ ته وی الزی لا غزاد له الا غزا چرغه د پاره خټه نشټره معنی سمد هغه باد شخټه نشټره ولی وہو یوتو ویو ولا یوتم الله عزته چې تمام مخلوق لړوړی ورکي ولا یوتم او د محتاج نه ډوړی تا دې وروړی تا محتاج نه ده ځکه دا مخلوق مشابه نه ده دارنګ بلما نه علماء کرام کوي صمد اغا باد شاته وي الدائم چې هغه همش همه شي په وړاندې فنا ناراضي بلما علماء کرام کوي صمد اغا باد شاته وي الباقی بعد فنايل خلق چې تمام مخلوق به فنا لیکن الله اغا با باقی وي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام هر یوشه ا پانی کې دُن کېده کُلُ مَن عَلَيْهَا فَان پدې ځمکا چې سې دینه ا پانی کېدونکې د ختمې دُن کېدې وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ د رَب ذات استاد رَب ذات ا پاتي وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام لوي جلال او عزت ور کوله والا ذات داغه هغه ذات ا باقي پاتي نور طول ا به ختمېږي دا چې په ضروری مسایل دا موفتي پریص پریصاب د زوی پاغا ضروری مسایل او کې عقیده لیکل دا ترشد احمد صاحب کتاب د ضروري مسایل او پاغي که خمسایل په کېمشت په بدعات ورونه کړی دي کم سي زونې چې پاغي کې فتاوی فريديا دانګي مقالات کې اس باد کړه دندو په ولا ټولو کې رات کړه او دا غ سرهو چې کاله د پوسټر شایه کو او ضروری مسائل په نوم باندې دې پوستر شایه کو او هغه کې د بدعت ور ردونه وکړه نو دا کانینه فاضل مولیا نو چاند مسلمانات دا غي په نوم اوا پوستر ماسه غشتره اوا پوستر شایه کو او پاږې باندې چې کم نه نو پوستر شایه کړه او د در راځو کا واه ټول بدعت بیا ثابت کړو او پاږې کې عيد میلاد النبی دارنګې پاږې کې اورسونه دارنګی پاره کې زیارت الله پریناراو او طریقو دارنګ د چوریو دا هر سب بدعات دواو بدل جنازای لیسقات دا تمام بدعاتی پاره کې ثابت کړو نن را لغې ويمن غالي سنت تا غتوای د دای داس خیال لې چې ګینه د یغه ځاړه سيزونه دیسه چتنيشته گنیا به پټ شوی دا جده پټیږي دا چرم پټیږي دا آرا پاره کې یو عقیده غلطه نکلي دا تاسو د شې له حيات لومبیا نو اي انبيو الله الا بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء وينبيو باندې مرگ نه راځي د مړیږينا الانکه قران کریم واي چې صمد هغه بادشاہ دی الباقي بعد فناء الخلق تاخد الله صفته وتوکل على الحي الذي لا يموت مرچ په نرازیه خو الله او تاسو څنګه واي چمبيو لا الا يموتون دا او باري باندې د ټوټه ټوټه خلکو تکريزوناش تر بیاو ګوريخه ا دلولو خلکو تقریزونه دي په وایو دا دا غلا ته غلا ته يقيده لا يموتون واینمړيږي ولې نمړيږي اینا کميتون واینا مړيتون قران وې مړيږي به دي وې لا يموتون لا يموتون دا رنګ علماء دیوبند رحمهم الله کښبول مغالطات کي تمام علماء دیوبند رحمهم الله اغه ذکر کړي ال تکيو بريليه تراس کړه لې چې په اولياو مرغ ناراضي <تصفح> او دا رنګ په پنجاب کي يو ډاله دا غ ځان لی سنتوي په خوا د مبتغېو دا دیځای کې چې دا دا اوس چې کوم د جنو د خلک را وتل بد نامې زمانه د جنو خلک راوتل هغې سر ځان تللو و زمونږ د پ د لی تنظیم دی پوه درې را جممکي د تنظیم جوړ کړه دی وایي تنظیم د نو دد الاتقیې دا کمم دا کوتهو بته مان چ را د ځای ځاند ځان هغوی سره طلت چ پنجاب کې چا او هغ ځان تهحت چارار وئ. ویسراب سالور صحابہ ته خدای دے گھر تمام صحابہ ته صحابۃ کلہم عدل صحابہ ټول ټول عادلانو حق دی نو غیر ال حق چار یار لکه څنګه چې شیغان او چا پنج تن پاکو ایران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی توسی خپل سے د ختم القران د بیان دا 1 نمبر کې څټ چمنيري پایان نمبر 2 دړي بابا کې د مولانا پلی سبحان صاحب دی د زناناو دا قرآن کریم د اختتام بسلسلہ کی بغونتیس آٹ دودار گیارکی شویره د دی دا ملاوی دو پتایا ساتای اشاواتی توحید سنت کیسٹ اینڈسیڈیز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر زیرو